Văd cititor de proză. Bucurile muzicii la că internațională.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 adus în prim plan spre audiție a celor care îndregesc cântecul popular. Deci dragoste hmm? de cânte. Exact, exact. Am hmm. debutat cu foarte mulți ani în urmă, la vârsta de 12 ani,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 Sunt instrumente la care probabil foarte puțin mai știu în ziua de astăzi să cânte. Dar eu zic, hai să ascultăm două cântece, pentru că ascultătorii noștri doresc să te audă și gândindu-te. Oferim niște haranguși ce propui în acest moment. Da, aș vrea pentru început un cântec creat de mine, se numește Sunt fata de pădurar, și apoi Sadus Neica, nu mai vine. Mai mai, mai, măi, măi, mai, mai, mai, mai, mai, că de mai, mai, mai, mai, de mai, mai, mai, mai, nei mai, mai, mai, mai, mai, mai, și că și la mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai picul grâului lui ochiar băcumpul lui mai mai mănei mai Mai mai, mai nei cuță mai mai, cu băiatul te iubesc, la oră mă întâlnesc. Mai mai, mai nei măi, mai mai, are ochii mari ca prui, fără inimă Măi, mai mai, mai măi, măi mai măi, măi, mai mare că prui ma ni mavoroi mai mai mai nei este al meu și sunt al lui mângalar mama de pui mai mai, mai nei cuța mai este al meu și sunt al lui. Mânca l-arma mea de pui, mai mai, mai nei cuța mai Este al meu și voi iubi cât pe lume voi trăi, mai mai, mai nei cuța mai Ca pe lumea voi trăi mai mai, mâinei cuță mai mai. S-a dus noi nu mai vine mai mai. Dorul la mine, mai îmi, dorul lui și dragostea, ca să nu-l mai pot uita, măi, măi, dorul lui și dragostea, ca să nu-l mai pot uita. De ochii tăi, măi, măi, Și de nopțile cu lună Când veneai ca să-mi dai gură, măi, măi, La fântâna de boiană Unde ne-am iubit o fară, mai măi Și de nopțile cu lună Când veneai ca să-mi dai gură, măi, măi, And then I'm be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 Datorită Eugeniei Florea Am ajuns la comisia radio Unde am fost admisă să imprim Să registreze aici, aici la la da. noastre Cu Orchestra Societății exact. Române de Radiodifuziune exact. Tocmai de aceea se bucură ascultătorii Nu știu de cântecele tale Pentru că ele da. sunt difuzate Știu pe calea undelor Și pătrund în case Prin acele aparate de radio, radioreceptoare. receptoare Da, cântecele mele sunt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 Vorbeai despre concursuri și festivaluri. Știu că ai fost și în străinătate. Nu ne-ai spus cam pe unde ai umblat, da. pe unde e rătăcit în lumea asta largă. Da. În ultimii ani am reprezentat România la festivaluri internaționale de folclor de la Umca, Belgrad, Republica Serbia, Gradiska, Republica Sârbska, Am fost la Istanbul, la cel mai mare festival internațional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 Cine-a zis dorului dor, n cu grăit mai. ușor, măi. Cine-a zis dorului dor, N-a grăit cuvânt ușor, măi. Pe te topește, Ca pe sfârșie te copește, Ca frâza te vește, Când eram de nu iubeam, Nici o grijă nu aveam, Eram nu iubeam, Nică o grijă nu aveam, mai, Dar acum de când iubesc, mai, Nu pot să mă odihnesc, măi. Dar acum de când iubesc, mai. Nu pot să mă odihnesc, măi. duce m pe cale lune dă. Niciun dur să nu mă ajungă duce m și tot m duce. Sunt dor să nu mă apuce, Dorul arde ca și-un soare, Vește-vește te vește floare, Că nu e voala mai grea Ca dorul și dragostea mă. Și prieteni, ce părere aveți despre Ofelia Fărica Haranguș? Cred că v-a la suflet, nu-i așa? Bănuiesc că da Tocmai de aceea, Ofelia, fiindcă tu vorbeai mai devreme despre copiii tăi, mlădițele, câmpinene Știu că ai foarte multe preocupări legate de câte cu popular De promovarea, câtecului popular, de păstrarea lui nealterat Și știu că ai copii pe care tu îi îndrumi Ea vorbește-ne puțin despre copiii tăi Da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 Um, un centru important în păstrarea culturii exact, românești Exact, există acolo o, o doamnă, doamnă prefărimă, da, da. Doamna Mari Mariana Griju. Mariana Gășcă da, care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 să știi că am avut uh, succes cu ele. Bă, nu is, că și... popular și consumul popular românesc totdeauna cucerește. Exact. Chiar să-mi vorbești puțin și despre costumele tale, că știu că ai și costume frumoase. Da, eu... Și cum te descurci, uh... pentru că sunt destul de scumpe, iar copiii nu prea au costume populare. Părinți nu pot să-și permită să cumpere aceste costume pentru copii. Iar casele de cultură, pe lângă care ființează aceste ansambluri sau grupuri, nu, nici ei nu prea au, stau bine cu finanțele ca să asigure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 pe care eu le îmbra cu costumele mele ca să. Nu trebuie să-ți pară rău, pentru nu că nu pare rău. Nu, dacă nu. mai târziu cum aști să fie recunoscătoare că... că au făcut ceva în da, viață mie, și să-ți mulțumească. Mie, mie îmi pare rău că avem promisiune de vreo 3 ani de zile pentru uh, numele de costume, nu? Dărui un uh, aceste costume populare și de 3 ani trăim cu speranța.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 Oh, <laughs> O Când a fost de-a înăflorită măi. O fo Vă mulțumim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 Interprete de folclor, ca și mare solist Tu pe cine ai avut ca model? Iliana Sărăroiu Iliana Sărăroiu, regretata noastră da. Iliana Sărăroiu, Sără întotdeauna Am imprimat două piese cu Din, din repertoriul Ilenei. Ilenei Dar Mă feresc Să preiau prea multe cântece Pentru că la un moment dat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 E din zona ta, și zona mea și mestea, să nu uităm, o bună pentru amică. că și ea face parte dintr-o familie de m, interpreți, Ex de valoroși este, interpreți, este, nu? Da. Soțul Constantin Văduva, este constructor de nai, nai da. Iar fiul Romeo Văduva, cunoscut m, soli, foarte bun instrumentist, da. da. Iar Maria Văduva, interpretă da, a Teatrul Poștelii, Rahova sigur. Eu propun atunci să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 Verde foaielată, iauz, iauz, ia surată, Sărbătoare la munteni, cum n-a fost de multe vremi. de verde uzi, iauz, iauz, ia surată, Sărbătoare la munteni, cum n-a fost de multe vremi. S-aud lăutari păstrună, banii la chimiri nu sună, Toate să răsună dar joc și dă poie bună. <laughs> ¶¶ Ia mai ziceți leuctarii că am plătit sirpa cu bani. Uite cum joacă lumea, tutul e pătătura. Ia mai ziceți leuctarii că am plătit sirpa cu bani. Uite cum joacă lumea, tutul e pătătura. de la old, când la fetești, s uiți sirbe muntinești. Când saltă un munte în jos, răsar în de gusturi. Am să-i servăm de și am zis de trei aghi, hai bărbat de aici, aici. Cala o la găurzii, eu le fac tu de bănânci. am zis verde, treia hai, bărba, de trei aghi, hai bărbați aici, aici. la o la găurzii, eu le fac tu de mănânci Hai în sârbă să jucăm, că m-a mă laimul mă Numai alții ne dau nouă că te un mergi sau I <im> don't know. Hopa, hopa, păzălbate, cum să-l joacă mă lasate? mă cu ardușul tău, cum zicea niță târțău? Hopa, hopa, păzălbate, cum să-l joacă mă lasate? Ză-i mă cu ardușul tău, cum zicea niță târțău? Că muntea nu când petrece, la joc nimeni nu se trece. Hai să dăm sărbaga dura, că e largă bătătău. Haida, haida, păsăltate, cum să-l joacă pă sate, Și de mână și de brâu, că dau zic Mai treci viața omul lui, frânzulis verde, verdea bogului, Doamni cum mai treci, viața omului. Trece treci repeciore ca o pasă în zbor. Doamne, cum mai treci, viața omului. am strâns, acum am de toate Nimic nu mai trebuie decât sănătate Am lucrat, am strâns, acum am de toate Nimic nu mai trebuie decât sănătate Am copii și am avea ricii Folos când am puteri Doamne cum mai treci, omul se pitreci Câteodată ne loc și mă gândesc Dicii mă petrec, dicii-mi bătrânesc Dar stau câteodată ne loc și mă gândesc Dicii mă petrec, dicii-mi bătrânesc Părui rar și-o încărunțit, puterii linii o, -o slăbghit Doamne, cum mai trece viața omului? Dar în ce ti sore, om treci Trece timpul treci, și nu se oprește, dar în ti sore. Nu bătrânești, doar da bani are, dar vei să cum o fost doamnii cum mai treci viața omului, dar nimic, nu mai pot face timpul, nu se mai întoarce, doamnii cum mai treci, am îmbătrânit. să te provoc să ne spui câte ceva despre proiectele tale de viitor. C Am tot amânat așa, de un pic, câte un pic, că ne apropiem de finalul acestei ediții, da. a emisiunii noastre. Proiectele mele sunt multe, dar nu știu cât uh, pot să realizez dintre ele. Am uh, în torba mea, sau mai bine zis, în lada mea de zestre, foarte multe cântece, uh, care le știu de la mama și de la bunicul meu, n-am reușit să, să le imprim aici la radio sau să le. Pre Metoda de înregistrare este aceeași. Știu, știu, lucrează prezintă numai... banda cu textele, știi de de bine. Exact. Și cred că asta n-am avut înseamnă și tinerii din ziua de astăzi care doresc, da? N-am avut acel la moment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 pe rouă de floare și pe două păsărele îți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 să mă fac cur cur adorulem să cântăm alături adorulem ei eu să mă fac cur cur să Salută, o sensoară, fiică e iau... o... Afară, mama întinde și în camera o și da, oleu. Iubește la noi, iubește, numai să nu tragă dește o și dau oleu. Iubește la noi, iubește, numai să nu tragă dește o și dau Care-i tău, o și da, oleu Iubește și bun și rău Că nu știi care-i tău, și da, oleu Cât tai fi mai trăi militar Noi mai iubim, o și da, oleu Cât ai fi mai trăi militar noi mai iubim, o și da, oleu Te lasă cu dor un piept oh, și dau oleu, militarul ieșire, te lasă cu dor un piept oh, și dau oleu. Când de dragoste mai dulce, sună goarna și se duce o oh, și dau oleu. Când de dragoste mai dulce, sună goarna și se duce o oh, și dau oleu. I go so mad, all the